ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשכים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, וייתן אותי במשמר, בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. ונה חלמה חלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמנו.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 בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות. ותבואנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראהן רע כאשר בת תחילה ויקץ. וארא בחלומי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 כל השבע בארץ מצרים וכילה הרעב את הארץ. ולא יוודא השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. ועל הישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ועתה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 בערים ושמרו, והיה האוכל לפיקדון לארץ, לשבע שני הרעב, אשר תהיינה בארץ מצרים, ולא תקרת הארץ ברעב. וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ויאמר פרעה אל עבדיו,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 ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, וייתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, ויישם רבית הזהב על צווארו. וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך